Раніше нам достатньо було населити планету клонами, які б жили за законами місцевої природи. Полювали, жерли, плодилися, а отже збільшували біомасу і робили грибницю сильнішою. Тепер самого лише біологічного існування замало. В нас теж з'явилися мрії. Але виявилося, що скопіювати високотехнологічну цивілізацію грибниця не здатна, навіть здобувши всі ті знання. Технології для нас не збагнені. Ми геть інакше мислимо. Взяти хоча б людей, і оте слово «чому». Для вас життя – чіткий ланцюжок причин і наслідків, а для нас майже в усього є сотня рівноцінних причин. І запитання «чому» не має ніякого сенсу. Таких приладів повно. Одне слово. грибниця захопила на цій планеті міста і космодроми, але отримала ще один заповідник дикої природи – Тож можливості потрапити на іншу планету треба було чекати тисячі років. Аж ось прилетіли ви. У цьому й річ. Грибниці потрібен Всесвіт? Усім потрібен Всесвіт, лейтенанти. І тепер ми утворимо симбіоз. Ти станеш на чолі людства і нам ваші технології. Натомність люди матимуть вічне життя, вічне здоров'я, абсолютну силу. «Регенерацію, переродження, усе, про що мріяли ви!» «Так само, як справжня Ірма. Її тіло зжерла грибниця. Це і є твоє вічне життя!» Вона відсихнулася, наче від ляпаса. «Нічого не зжерла!» «А що тоді?» «Ти сама казала, грибниця висмоктує тіло цілком, адже так було з моєю вірою!» «Твоя дружина стала химерою!» Ірма обличчя спалахнула рум'янцем. «А Ірма? Що сталося зі справжньою Ірмою, якщо ти лише наблатиканий клон?» І тут вірманих очах щось промайнуло, ніби ледь помітно сіпнулися зіниці. Я помітив це і спробував зосередитися. Запитав щось важливе і навіть не розумію, що саме. «Не все можна пояснити просто зараз. Вона проживає те саме життя, що і я». Тільки вона не за кермом, як ти сказала, так? Знову цей непомітний рух очей. Її зіниці ніби збиралися кинутися втіки, але в останній момент схаменулися. Тепер вона дивиться на мене недовірливо, наче намагається зрозуміти, здогадався я чи ні. Немає часу на розмови, невиразно відповідає Ірма і підводиться. Пора летіти. Я мовчу. Теж устаю з табуретки. Наливаю собі води з чайника і п'ю. Серце скажено калате. Останнє запитання, кажу я, хоча відповіді мене вже не обходять. Мені важливо забалакати її зуби. Бо так просто. Вона мене не випустить. Тільки швидко, каже Ірма, і напружується. Намагаюся приховати, як сильно я сфокусований зараз на тому, що бачу бічним зором. Мені потрібна її шива. А ще, щоб вона продовжувала говорити. Що із Капібарою і рештою? Я пішла зі стартового майданчика в інший бік, знизує плечима Ірма. Вона вбила їх. Не знаю, як я зрозумів. Відчув по тій упевненості, з якою вона сказала, що Катер нікуди не дівся. Вона вбила Капібарою тих сімох хлопців. Тепер уже відверто обмацую кімнату поглядом. Її шиво на ліжку за декілька кроків. «Ти готовий?» – ще настороженіше питає Ірма. «Ти так і не сказав, де твоя донька?» І тоді я кидаюся до гвинтівки. Коротко верескнувши, Ірма кидається слідом. Але я встигаю втиснути приклад у плече і розвернутися. Загоділа магнітна котушка, готова виплюнути їй в обличчя синтез ядерний заряд. Ніхто нікуди не летить, Ірмо. Не знаю, чи випадало вам колись цілитися в обличчя тому, кого ще зранку вважали найближчим другом. Так, відтоді все до собачої матері змінилося. Її подумки, я готовий був відстрелити їй голову без зайвих вагань. Тому ніхто нікуди не летить. Пролунало як слід, вагомо і грізно. Але стріляти, подумка, і убити насправді не те саме. Вона відсахується, і в її очах подив. Треба стріляти. Я розумію це так само чітко, як те, що тримаю заряджену зброю наполовину, виробивши спуск. До того ж стріляти потрібно просто зараз. Без попереджені передмов. Цієї ж миті. Але ті кілька міліметрів, на які потрібно зрушити спусковий гачок синтез ядерної гвинтівки – Перетворюється на переборні світлові роки. Аж тут ірмені губи бредливо кривляться. Вона трохи відхиляється назад і рвучку, і коротко рухає головою. Наче з силою видихає. Щось різко б'є мене по обличчю. Вже постфактум усвідомлюю, що встиг побачити щось біле, що летить мені в очі. Вона чимсь плюнула. Нарешті натискаю на спуск і різкий як удар батога Розкат зливається воєдино зі сліпучим біло-блакитним спалахом, який б'є по очах навіть крізь повіки і оту білу гидоту на моєму лиці. Пізно. Пізно і не точно. Намагаюся здерти цю в'язку субстанцію вільною рукою, розуміючи, що беззахисний відступаю і знову стріляю. Це лайно на обличчі, воно як живе, ніби тече, намагаючись дедалі більше обхопити голову, вислизаючись пальців, Розтискає мені губи і намагається просочитися крізь стиснуті зуби в рот. Раптом відчуваю на горлі тонкі ірманні пальці. Хватка така, наче я налетів з розбігу на залізну трубу. Кадик провалюється кудись усередину, біль стріляє одночасно у вуха і в спину. Ірма намагається висмикнути гвинтівку з моєї руки, а мене в цей час скручує кашель. Та яким здивом, примудряюся не відпустити руків'я – повиснувши наче спійманий рак біла гедота, скориставшись кашлем уже в роті, я відчуваю її язиком, хоч і не припиняю здирати лівою рукою. Зараз вона добереться до кореня язика, і я захлинуся власним блювотинням. Щось б'є мене по спині й потилиці, очевидно, я впав. Хоч як це дивно, те, що більше не потрібно стояти на ногах, ніби додає сил. І я вкладаю всю енергію в ліву руку. Ривок, і біла гидота відпускає моє обличчя. Це як зняти армійський протигаз після десятикілометрового марш китка, коли вслід за накопиченою за цей час слиною ти готовий виплюнути на землю свої кишки. Вдих обпалює горло, але Ірмана рука більше не тримає мене. І я можу вдихнути. Вона досі сидить на мені вверху і намагається вирвати гвинтівку. Бамц! Важкий і швидкий удар її лівої був націлений мені в скроню. Я дивом повернув голову, і вона врізала мені над вухом, теж боляче, але безпечно. Другий удар не забарився. Ірма б'є в перенісся, і цього разу точно. На мить немов вирубують світло. Вочевидь, я встиг підняти голову і тепер знову хряснувся потилицею об підлогу, але ще притомний. Біла гедота досі в мене на руці, перелізла на лікоті, пробирається вище. Усе це проноситься в голові одним миготливим потоком, наче обірвалася посудна шафа і тарілки встигають промайнути перед очима, перш ніж розбитися на десятки скалок, розлітаючись по підлозі. Це наче й не мої думки. Бо сам я повністю зайнятий тільки одним. Закриваюся лівою рукою від третього нещадного удару. Устигаю. Ірмен кулак урізається в лікоть. Вона відразу б'є знову. Але я перехоплюю руку. Тоді Ірма підхоплюється на ноги, вкладаючи всю силу в те, щоб вихопити в мене гвинтівку. Напевно, якби моє тіло було колишнім, шансів я би не мав. Але вони перетворили мене на чорт зна що. І сил вистачило. Не відпускаючи гвинтівку, я підгинаю коліна до живота і б'ю Ірму в груди. Розтиснувши пальці, вона падає горілиць. «Гвинтівка моя!» Подумки відзначають, що біла гидота вже на плечі, їй треба поквапитися. Ірма голосно, перелякано скрикує. «Хто зна, чим би це все скінчилося, якби вона взялася просити пощади, або просто заплакала?» Але те, що вона мала від земної жінки, програло істоті, якою вона була насправді, здійнявшись у неприродно-високому стрибку. Ірма приклеїлася до стелі, як колись у госпіталі поранений Окамура, а потім знову плюнула мені в лице білою субстанцією. Цього разу я зумів передбачити це і відкотився у бік. Більше ніяких вагань. Я звів гвинтівку і світ перед очима потонув, у болісному, блакитному спалаху.